Шеффілд не був цього певен. Але раптом він уявив собі, ніби справді летить у таку експедицію, і Марк разом із ним. Це дасть змогу спостерігати поведінку мнемоніка у незвичних і невимушених обставинах. А коли ще завдяки Маркові пощастить розгадати таємницю братуся, те, що якась таємниця там є, стало ясно з самого початку. Зрештою, від грипу всі люди не вимирають а санітарний корабель не сідав на планету. Отже, медики того, що там трапилось, на власні очі не бачили. А що корабельний лікар помер 37 років тому, то це вже його щастя, інакше стояти б йому тепер перед трибуналом. Якщо Марк допоможе розкрити таємницю, це сприятиме небувалому зміцненню позицій мнемонічної служби. Урядові буде за що їй дякувати. Але тепер... Шеффілд подумав. А чи знає Саймон, як саме вийшла на світло денне справа про перше поселення? Шеффілд був твердо переконаний, що всі інші члени експедиції про це навіть і не чули. Ясно, що бюро не буде базікати на такі теми по всіх усюдах. Але використовувати цю справу як засіб, щоб змусити Саймона до поступок, було б нерозумно. Якщо всім стане відомо, як Марк виправив дурість бюро, а саме дурістю, назве опозиція поведінку уряду, бюро опиниться у скротному становищі. А люди з бюро вміють бути не тільки вдячними, а й мстивими. Шеффілдові аж ніяк не хотілося, щоб на немонічну службу обрушились у відповідь якісь санкції. І все ж таки... Шеффілд підвівся і рішуче промовив. «Добре, Марку, я зроблю все, щоб тебе взяли на місце першого поселення» щоб узяли нас обох. А тепер сідай і чекай на мене. Обіцяй, що нічого не робитимеш сам». «Гаразд», – відповів Марк і знову сів на ліжко. «Ну, докторе Шеффілд, що сталося?» – запитав Саймон. Астрофізик сидів за своїм письмовим столом, на якому навколо маленького інтегратора Макфріда вишикувались акуратні кубки паперів і плівки. Переступивши поріг каюти, Шеффілд одразу наштовхнувся на уважний погляд господаря. Він недбало сів на ретельно заправлене Саймонове ліжко. Очі астрофізика роздратовано блиснули, та психолог не звернув на це ніякої уваги. Більше того, він скоріше збадьорився. "Я не згоден з тим", заговорив Шеффілд. "Як ви добрали людей, котрі мають вирушити на місце першого поселення? Виходить так, що ви призначаєте для першочергових робіт Лише себе, фізика, Вернацького, хіміка та трьох біологів, так? Так. І ви вважаєте, що це буде компетентна експедиція? О, космоси! А ви б запропонували щось інше? І я хотів би вирушити теж. Чому? У вашій групі нема нікого, хто має відношення до науки про психіку. До науки про психіку. Велика галактика. Докторе Шеффілд, ризикувати п'ятьма чоловіками – це і так забагато. Якщо говорити по суті, докторе, вас і вашого, хм, підопічного включили до складу нашого наукового персоналу за розпорядженням бюро у справах периферії, але без якихось попередніх консультацій зі мною. Я скажу чесно, якби мене спитали, я б заперечував. Я не бачу, чим корисна може бути наука про психіку в таких дослідженнях, як от наше котре врешті-решт є чисто природознавчим дослідженням. Дуже прикро, що бюро вирішило здійснити експеримент з мнемоніком саме в таких обставинах. Ми не можемо допустити сцен, подібних до тої, що була тут у нього з Родрігесом. Шеффілд зрозумів, що Саймонові невідомо про Маркову причетність до самої ідеї спорядити цю експедицію. Він сидів випростаний, руки на колінах, лікті повернуті вбік. Обличчя прибрало виразу крижаної офіційності. Отже, ви не бачите, чим може бути корисна наука про психіку в такому дослідженні, як наше, докторе Саймон. А якщо я скажу вам, що загибель першого поселення цілком просто можна пояснити на основі психології? На мене це не справить враження. Психолог здатний усе пояснити, але не спроможний нічого довести. І Саймон гордовито посміхнувся. Задоволений складеним на ходу афоризмом. Та Шеффілд, мов, не дочув його. «Дозвольте мені торкнутися деяких деталей», – сказав він.